kívánok! A Klubrádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. A nyári szünet után, amelynek során az elmúlt másfél év legérdekesebb adásaiból egyekeztünk Önöknek válogatást adni, új, élő műsorokkal indul el a belső közlés idei évadja. Mai vendégünk Szarka Károly, aki kulturális újságíróként és irodalmi szerkesztőként már ismert, most azonban íróként is bemutatkozott. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, hallgassuk meg az első számot, melyet ő hozott a stúdióba, hiszen a mai adásban is a vendégünk válogatta a zenéket, következik a Kispár és a Borztól a Rezervátom. Szarka Károlyt köszöntöm a stúdióban szervusz karcsi. Szervusz és köszöntöm a hallgatókat is. Köszönjük, hogy eljöttél. Örülök, hogy veledkezthetjük a belső közlés első új adását ebben a szezonban. Egy berendezett világan indult az előbb hallott kispárddal, és a rezervált világon belüli kirándulásokról énekelt lovasi andrás. A te gyermek és ifjú korodra mennyire volt jellemző? Ez a sajátos ketrecben lét, és ennek a egyfajta rezervált boldogsága ha tetszik. Abszolút jellemző volt. A... Ez a, a vidéki kisvárosi lét, és talán én nem sértem meg a vidékieket, mm. vidékiként, bár ez, ez nagyon könnyű, de egy mondatban meg tudom sérteni a vidékieket és a fővárosiakat is, hogyha, mm. ha, ha nagyon edzek rá. Most nem ez a célom. Tehát igen, volt, volt egy ilyen bezártságérzés, de, de lehet, hogy ezt az ember csak utólag érzi, tehát mondjuk ilyen általános iskolás koromban talán még nem viszont nekem mivel elhúzódott ez az egész pályaválasztás dolog és, és lassan jöttem rá hogy mivel akarok foglalkozni miközben nem nagyon láttam mondjuk magam előtt olyan példákat amik, amik mondjuk túlmutatnának azon hogy az ember bemegy reggel 8-ra a munkahelyre és ötkor kor hazamegy tehát hogy olyasmiből éljen meg esetleg, amit, amit én az csak így hobbinak tudtam uh -huh. elképzelni, az azért az, az meghatározta ezt a gyerekkort, és igen, tehát ilyen értelemben volt, volt egy ilyen ö, zártsága a, ennek a, a, a kisvárosi létnek. Ugye ez a kisváros, ez Mosó ami van. Győr és az osztrák-magyar hat, jelenlegi osztrák-magyar határ között fekszik. Bécskülvárosa. -kül Bécskülvárosa, ha tetszik, úgyis a Meternék szerint a Balkán az a rendvég végén érkezdudik, úgyhogy innen nézve még Bécse szinte közelebb is, talán, mint a Balkánhoz. Hogy ez, a, ez egy mennyire jelen, mennyire volt meghatározó például az, hogy egy ilyen városban, vagy hogy közel van a nyugat, közel van a győr, ami mégis csak egy nagyváros, egy igaz igazi város, már elnézést a minden kisvárosiaktól, de hogy ez mennyire volt meghatározó? Vagy igazából ez lehetett volna Kisvárdán is ez a történet, vagy Szatymazon? A könyv könyvszerkesztőjével, Darvasi Ferivel a, a, a szerkesztésnek az utolsó szakaszában beszélgettünk erről, hogy mennyire kéne eltávolítani magamtól a főszereplőt, és ugye a könyvben a főszereplő is Moson-Magyaróváron él, végül meghagytuk ezt. Uh -huh. De a Ferűnek volt egy ilyen ötlete, hogy keressek egy másik nagyjából ekkora méretű várost, hiszen hát a, a lakótelepek, a panelházak, a, a panelházak alatti kiskocsmák, azok ugyanúgy néznek ki minden ilyen városban, amit mondjuk így a a szocializmusban ö, iparilag fejlesztettek, és ö, van, van egy ilyen rokonsága ezeknek a városoknak. Ö, szerintem inkább ez a meghatározó, hogyha így 80-90-es uh -huh. éveket nézzük, és, és kevésbé a határközeliség. legalábbis nekem ö, az, az, hogy közel van az osztrák vagy a szlovák határ, az, az úgy <höhö> sok mindent nem jelentett. Ö, inkább, <höhöng> inkább arról lehet szó, hogy. hogy és persze ilyenkor vissza lehet menni Trianonik, hogy, uh -huh. hogy ugye Magyarország testéről levagdosták Budapestet kivéve az összes igazi polgárosodott várost, és tehát igaz, tehát Győre is azt mondta, hogy nagyváros, de, de mondjuk ott sincsen olyan, olyan kulturális élet, mint mondjuk Budapesten. Uh -huh. És igazából még lehet, hogy Debrecenben, vagy Szegeden, vagy Pécset. Sincs. Van valamennyi, de, de hát azért ez nem hasonlítható Budapesthez. Van ez a vízfejűség, és akkor innen nézve ez a vidék és uh -huh. Budapest közötti szakadék, ez, ez óriási, és hogyha mondjuk nem, nem olyan közegben mozogsz, mondjuk nem értelmiségiek a szüleid, vagy mondjuk nem olyan a baráti köröd, nem, nem találkozol olyas valakivel, aki, aki mondjuk ebbe az irányba rángatna, vagy te nem fedezett fel magadban elég korán azt, hogy ilyesmivel szeretnél foglalkozni, akkor, akkor ez inkább meghatározó, és nem az, hogy ez most egy ö, nyírségi, vagy, vagy az osztrák határ közelében lesz. kisváros. fontos szempont, hogy mit fedez fel az ember magában, innen is folytassuk, én most az órát fedeztem föl, úgyhogy most következzék egy újabb szám, ezúttal a Szabó és a Galaxisok kapuzárási piknik című száma. Ez az a pont, ahol arra gondolok Hogy mi van, ha többet éltem már, mint fogok És mi van, ha több nővel voltam, mint leszek Elég nyomasztó kérdések ezek És mi van, ha tényleg rossz belszerző vagyok És mindenki, aki életemben elhagyott Sokkal boldogabb lett utána mással Mit kezdek a rám nehezedő nyomással És mi van, nincsenek nincsenek is barátaim Csak emberes Mi van, ha rosszakat gondolnak rólam, vagy nem is gondolnak rám egyáltalán? Mi van, ha nem mások tehetnek róla, mi van, ha minden az éghíván? Szabó Benedek rövid kapuzárási piknik című dalát hallottuk, Szarka folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az Én hibám a regényed címe, akár csak az előbb záró zárósora, és azért is indítottam a gyerekkor felől, mert idén megjelent első könyved erősen felajánl egy lehetséges önéletri olvasatot, de ironikusan talán zárójelbe is teszi azt. Nem tudom ezzel az olvasattal, mint irodal már mennyire értesz egyet. Abszolút, és, és, és talán nem ez az egyetlen olyan réteg a könyvnek, ami játszik ezzel a kettőséggel, uh -huh. hogy, hogy a, a, maga a cím is, és, és a, a címnél nem is gondoltam az elején arra, hogy, hogy miért ezt a címet választom, pedig hát egy nagyon korai szakaszban már volt ez, ez a címötlet, valószínűleg azért, mert, mert ugye van egy ilyen divatos értelmezése bármilyen traumánknak, vagy, vagy jelenbeli, nem tudom, elakadásunknak, hogy, hogy azért olyan az életem, mert ilyen volt a gyerekkorom, és, és ezt inkább a, tehát fel akartam villantani gyerekkori képeket, mm -hmm. történeteket, folyamatokat, de, de úgy, hogy ezt tényleg csak egy lehetséges olvasatként kínáljam fel, és ne arról rossz olyan a regény, hogy, hogy fecske azért szenved annyira rettenetesen a jelenben, mert, mert ilyen és ilyen volt a múltja. Mert az a nehéz gyerekkor meghatároz ilyenkor, hogy egy lovasi András <gül> így van, így van. rüljek be hirtelen innen. Nem, azt írtam föl a regényolvasásokat, hogy átírod magadon a világot, tehát van egy ilyen érdekes dolog, hogy egy fontosan így átszűröd magadat. Ez a regényforma, ez hamar meg, meg volt, hogy ebben a formába, és így írjál magadról, és nem magadról? Talán ez, ez volt a legnehezebb, és a, a legtöbb ideig tartott, tartó folyamat, hogy ezt a hangot megtaláljam. Hát mindenféle irányokból indultam, és, és próbálkoztam más nyelvezetek használatával és de végül is itt kötöttem ki, hogy, hogy ennek a ennek a regénynek, ennek a főszereplőnek az áll jól, hogyha ha, ha nem próbál velemagyarázni túl sok mindent a, a, a történésekbe, vele történtekbe. Ö Eleve egy olyan figuráról van szó, akivel így megtörténnek a dolgok, próbálkozik néha valamivel, de általában az nem sikerül neki, vagy rosszul sikerül, viszont egy csomó mindent hall, sokat beszélnek hozzá, sok minden beszűrődik a világból, és itt a, tényleg a cset üzenetektől kezdve ugye a, az ilyen újságcikk címeken át a, a buszon felszedett mondatokig, vagy a munkahelyen akik sok mindenre lehet gondolni, vagy egy baráti beszélgetés, mondja, valaki kijönti neki a lelkét, akkor ezt meghallgatja, aztán ő is elkezd beszélni, de akkor éppen közben jön valami. Mondom, ezt, ezt ne, lass, lassan uh -huh. találtam meg ezt a hangot, de, de amikor így megtaláltam, akkor nagyon tetszett. Mint egy és... mágnes, ami így az összes vas reszeléket így maga köré vonja Igen. valahogyan, és minden ilyen motyogás, meg mormogás, meg mindenbe bekerül valahogy a centrális térbe. Majd uh -huh. folytatjuk is a beszélgetést a következő zene után, de most jöjjön a Felső Tízezer nevű feltörekő alternatív zenekar száma, a címe a tévedés áldozata. Szarkakáró Szarka íróval szerkesztővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában a felső tízezer dala után, amelyben arról énekeltek, hogy biztos, hogy nem én hibáztam. Tematikus a zeneválasztás, ez nyilvánvaló, és azt mutatja, hogy valamennyire az életed, vagy annak legalábbis a budapesti része vagy az észlelésed, nagyon szorosan reflektál a közeg korbaágyazott kulturális termékeire, de a zenékről majd az adás végén beszélünk. Most maradjuk még a regényednél, melynek egyik csavarja, főleg a a hibopoéti a tudatos alkalmazása. Itt a stílusra gondolok elsősorban, nem véletlenül ilyenek a mondatok. Ez a stílus is demonstrálja a regény tétjét, kvázi a formátlanságnak formát adni. A regény kisebb elemekből, anekdotákból épül föl, körkörösen vagy egyenesen írtad. Az előbb erről már beszéltünk, de egy kicsit létszíves avas be minket a műhely titkaiba. Hát nem, nem volt meg linárisan a fejemben a történet. Tehát a fejezetek közül volt mondjuk 5-6 fejezet, de azoknak is inkább csak az alapja, amik már elkészültek nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt, vagy 3-4 évvel ezelőtt. És akkor ugye közben a hangot is kerestem, ahogy előbb már beszéltünk uh -huh. róla, és a a nyitófejezet az, az később megjött, és a, a legvégén a, a zárófejezet. De akkor meg mindig ezeket valahogy össze kellett kötni. És akkor ugye egy újabb rétegként ráépült ez, hogy, hogy állomjelenetek is vannak benne. Inkább körkörösen, hogyha ugye két lehetőség hát között hát, kell választani, de, de a, a véletlenszerűség az, az valószínűleg jobban benne. Most az, a, ilyenkor szokták mondani, hogy ezt ösztönösen írtam. Uh -huh. Azért ez sem teljesen igaz. Volt most... olyan időszak, hogy direkt úgy figyelted magad körül a világot, akár a villamoson, akár máshol, hogy mi az, ami ebből átragható, felhasználható? Tehát egy treníroztad magad arra, hogy most ebben a regényben legyél? Voltak ilyen időszakok, igen. Ö, nem egy egyfolytában és, és ö, az elején nyilván nem is figyeltem erre. Később jött az, hogy, hogy mondjuk az írásnak a, nem tudom, az utolsó egy évében, vagy az utolsó fél évében mondjuk nem nagyon mozdultam ki sem én, sem más, igen. de igen, volt egy ilyen időszak, hogy, hogy hallottam valahol egy mondatot, és rögtön vettem elő a telefonomat, és uh -huh. a, a jegyzettömbe ezt, ezt le is jegyeztem. És utána aztán ez, ez visszafele is működött, hogy, hogy tényleg valamikor három évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy és az mennyire illene a regénybe, a, akkor ezt már elkezdtem tudatosan, és akkor onnantól kezdve meg már gyűltek ezek a Word fájlok -ok a gépemen, amiben ilyen hosszú listák voltak, hogy mik azok a, a jó mondatok, amiket mindenképpen bele akarok még írni. És kidobni könnyen dobtál ki részeket? Azt hittem, hogy könnyebben fogok, mivel ugye szerkesztő is vagyok, ezért ez, ez ismerős a, a, az erőnek a másik oldaláról, és, és azt gondoltam, hogy, hogy, hogy könnyebb lesz. Orvos a legrosszabb beteg, ahogy mondani szokták. Így van, úgy, így van, így van, és, és nem, nem volt olyan könnyű. Uh -huh. Tehát most, amikor... amikor nyomdába adtuk, akkor úgy éreztem, hogy jó, ezt, ezt most így letettem az asztalra, ha nem is szakadt betőle, de, de valamit legalább letettem az asztalra, és ez, ez, ez így jó, most ezt így tudtam megírni. Utólag, de persze azért a szerkesztés közben is voltak ilyen parák, hogy hogy hát nem biztos, hogy jók az arányok, lehet, hogy többet lehetett volna húzni belőle. A végén volt egy ilyen, hogy egy ilyen 50 ezer leütésnyi anyagot sikerült belőle kihúzni. Uh -huh. Most egy visszanézve, hogy így is 320 oldalas a könyv, ezért kicsit szomorú, hogy akkor. Ha ezt nem tettem volna meg, akkor, akkor milyen, de milyen, jó, hogy milyen jó, hogy megtettem, és persze lehetett volna többet is most egy utólag, de. Most már mindegy. Most beszéljünk, nem is beszéljünk, hanem következik egy olyan része, amit szerencsére nem húztál ki a szövegből, itt van az asztalon, úgyhogy jöjjön egy részlet szarka károly regényéből a szerző tolmácsolásában. Fejemen a headset, kedélyesen eldumálgatok az első ügyféllel. Végre nem csak értékesítek, nem egyszerűen csak eladok, hanem beszélgetek is. Élvezem, vagyis próbálom élvezni, de legalábbis közel kerülök valami olyasmihez, amit élvezetnek lehetne nevezni. Ezt az érzést kerestem, ezt az érzést kellene keresnie minden telemarketingesnek. Csend. Egy pillanatra nem tudom eldönteni, mi történik. Az ügyfél, akivel beszéltem, a hangja alapján egy fiatal nő, talán letette a telefont. Vagy vonalban van még, csak nem szólal meg. De vajon miért nem? Először fogalmam sincs, mit mondjak neki. Megkérdezem, hogy itt tetszik-e még lenni. A nő felel, hogy igen. Én meg hadarnám tovább a begyakorolt marketing szöveget, mert most már nincs kedvem csevegni. De nincs erőm megszólalni sem. Fel kell tennem a következő kérdést, és nem tudom, hol tartok. Ki kell nyomnom a telefont, ez fut át az agyamon, senkinek sem tűnne fel. Mármint a nőnek a vonal túlsó végén, igen, de a csoportvezető vagy a minőségellenőr talán nem venné észre. Ki kell nyomni, már lendül az ujjam, de a nő váratlanul megszólal, mint a percek teltek volna el azóta, hogy utoljára hallottam a hangját. Nem veszek maguktól semmit, mondja. Végre fellélegezhetek, visszanyerem a nyugalmamat, megkérdem, miért nem szeretné megvásárolni a hölgy a terméket. Ez egy kivételes akció, mindössze a postaköltséget és a csomagolási díjat kell fizetnie. Maga a termék ingyen van, semmi kötelezettség. A nő nevet. Miért nevet vajon, mi lehet ebben olyan vicces? Csésze úr, aki a szomszédos munkaállomásnál ül, jelentőség teljesen néz rám. Bassza meg, észrevette, tudja, ennyire látszik rajtam, hogy szétsúsztam. Nem elég, hogy mindent felvesznek a kamerák, a minőség ellenőrök pedig az összes beszélgetésemet rögzítik, még csésze is engem figyel. Izzadok, leveszem és megtörlöm a szemüvegemet. Szomjas vagyok, az asztalról áll, asztalon álló ásványvizes üveget nézem, a rózsaszín címkét, a rózsaszín kupakot. Csak oda kell nyúlnom érte, megfogni, lecsavarni a kupakját és inni néhány kortyot, attól jobban leszek valamiért mégsem bírom megmozdítani a karomat. A szomszédos box felé nézek, csésze úr irányába. Telefonál ő is, közben csóválja a fejét. A csésze úr észrevette, most már biztos. Belekortyol a csészejében lötyögő kávéba, ezzel pedig vét a szabályok ellen, mivel a munkaállomásoknál csak zárt üvegből lehet inni. A csészeje mintha nagyobb lenne, mint általában, és mintha bele akarná esni a feje. A tekintetem a két sorral előttem ülő hennyre téved, vagyis Heni lábára, ahogy éppen kibújik a cipőjéből, törökülésben helyezkedik el a széken, és úgy telefonál tovább. Hiába beszélnek egyszerre harminc a teremben, hallom, hogy mit mond. Egy pillanat türelmet kérek, ezt mondja, és hosszú kínos percek telnek el. Az ügyfele kérdezhetett valamit, és ő nem tud válaszolni. Én érzem magam rosszul helyette. Kibírhatatlanul meleg van, és ezek az idióták az ablakot sem képesek kinyitni. Ömlik rólam a víz, kalapál a szívem, nem bírok megmozdulni. Az ügyfelem valami mint magyaráz, hogy nem szokott telefonon rendelgetni, ha szüksége van valamire, megveszél a boltban, ott láthatja, a kezébe veheti, megtapogathatja, különben is mekkora baromság postán küldeni borotvált, ez az egész biztosan átverés. Nem átverés, mondom neki, és rögtön érzem, hogy megemeltem a hangomat. Nem átverés, ismétlen meg, reményeim szerint valamivel halkabban. Eddig minden kedves ügyfelünk elégedett volt vele. A fejem, mintha kezdene kitisztulni, ez jó. Talán már tiszta is vagyok, vagy legalábbis nem sokára tiszta leszek. Megragadom végre az ásványvizes üveget, csavarom a kupakját, de valószínűleg rossz irányba, már sehogy sem akar lejönni. Csavarom, csavarom, semmi. Körbenézek, a tenyerem is nedves az izzadságtól. Végre sikerül, kortyolok egy nagyot. Most már nem csak Csésze úr néz rám, hanem Henny, Iván és Rizsa is. Mosolyognak és nevetgélnek, olyan a center, mint egy felbojdult mékas. Tényleg megemeltem a hangomat? Vagy az ügyfél beszél olyan hangosan, hogy kihaladszik a headsetből? Nem, ez hülyeség. Kapkodom a levegőt, szeretném kinyitni az ablakot, de vonalban vagyok, és most különben sem lennék képes felállni. A nő a vonal túlsó végén újra megszólal. Na jó, küldjen egyet. Csoda történt, alig akarom elhinni, megköszönöm a vételi szándékot, elhadorom az üzleti feltételeket, de megakaszt. megkérdezi, megkérdezi, hogyha nem tetszik, neki lemondhatja. Hadorom a szokásosat, vagyis, hogy meg lehet szüntetni a szolgáltatást. Magyarul le lehet mondani, erősködik a nő, de mi nem mondhatjuk ki ezt a bűvös szót. Amennyiben jelzi nekünk, hogy elégedetlen a termékkel, vagy egyszerűen csak nem kíván többet vásárolni belőle, kérésére automatikusan megszüntetjük a szolgáltatást, és onnantól kezdve nem küldünk több csomagot. Ezt mondom, vagy legalábbis ezt kellene mondanom, lehet, hogy már el is mondtam, lehet, hogy csak akartam, de a nő közben megköszöni, és mégsem kéri. A hangja fölényes, már-már már lekezelő, megint nem lehet eldönteni, hogy nevete vagy sem. De inkább olyan, mintha nevetne, mintha tényleg engem nevetne ki, aki feleslegesen telefonáltam neki, időt pazaroltam arra, hogy meggyőzzem. Nem végeztem jól a munkámat, felesleges a munkám, felesleges vagyok. Elköszönök, de addigra már leteszi. is sétál el a sorok között, hatalma biztos tudatában, annak minden szigorával a kisé kis szétesetnek tűnő csoportot figyeli, felén pillant tekintetében mély megvetésül. Rökködnek a jól begyakorolt fordulatok. Beszélgetésünkről hangfelvételt készítünk, cégünk speciális akciója keretén belül, mindössze a csomagolási díjat és a postaköltséget, nem jelent kötelezettséget. Az egész terem zsibong, de ez nem a szokásos duruzsolás, mint amikor mindenki végzi a dolgát, telefonál, ismertet kérdez, értékesít és adatot rögzít. Vagyis ugyanezt történik most is, de közben vibrál a levegő, mindenki nyugtalan, mindenki izgatott, mindenki izgága. Mindenki engem figyel, mindenki rajtam nevet, mindenki rá Haragszik. Kiderülhetett valami szörnyen kínos, történt valami végzetes, valami visszafordíthatatlan, már mindenki tud róla, csak én nem. Nyílik az ajtó, dobos jelenik meg, az arca gond terhelt, baj van, valami szakatlanul nagy baj, egyenesen felém tart, a szívem kalapál, a szemüvegemen lecsorgó izottság cseppektől homályosan látok. Dobos végül esétel mellettem rám se néz. Ki kell mennem, mondom, vagy csak gondolom. Hiába nem telt még le az ötven perc, hiába van még messze a hivatalos 10 perces szünet, ki kell mennem. Összenézek Cornéllal, aki bólint és pár perc múlva követ. A folyosan guggolok, a kávéautomatának vetem a hátam. Kornévelem szemben áll, kétszer olyan magasnak tűnik, mint máskor. Szerinted észrevették? kérdezem tőle, és érzem, hogy az egész testemre meg. Micsodát? kérdezi vigyorogva. Közelebb hajol, egészen összezsugorodik, és úgy néz ki, mint egy rajzfilmfigura, figura. Egy gonosz rajzfilmfigura. figura. Mély levegőt veszek, lassan fújom ki. Akkor ezek szerint nem vették észre. Nem derült ki. Nem derülhet ki. Hiperkarma kérdőjel című száma után folytatjuk a beszélgetés Szarka Károlyal, és egy kicsit térjünk vissza az előbb hallott felolvasáshoz, illetve a könyvet cselekményéhez, ugyanis azt eddig nem említettük meg, ami egy fontos motivum, hogy Fecske a főhős hol dolgozik, és hogy ott mi minden történik vele, és hogy ez az egész egy mennyire, mennyire egy metafora, meg mennyire egy konkrétum például ez az egész call lét. Hát ugye ez a ez a telemarketinges munka, hogyha már ez elén ugye a rezervátumról volt uh -huh. szó, akkor ez szintén nevezhető annak. Konkrétumnak indult, tehát volt az elején szerintem egy, egy vagy két ilyen novella kezdeményem, ami erről szólt. Most hiába titkolnám, hogy, hogy életrajzi hasonlóságok Aha. vezettek ezeknek a novella kezdeményeknek a megírásához, amik aztán ugye később a regényíráshoz is, de, de útközben rájöttem, hogy ez, ez tényleg egy nagyon jó metafora, és ebbe is nagyon, nagyon sok mindent bele lehet látni nyilván az, hogy, hogy a, olyan termékeket értékesítenek ezek a szereplők, amikre másoknak nem feltétlenül van szükségük. Nem szeretik a munkájukat, nagyon kötött munkáról van szó, nagyon monoton munkáról, ráadásul sok olyan ember dolgozik ebben a, a call a regény szereplői közül, akiknek hát a, a képességei nem feltétlenül erre predasztinálják őket, úgyhogy. És, és egyébként persze egy csomó minden mást is a, a, ez, a, az ilyen kis zárt közösségeknek az életéből. Igen, meg hogy mit számít ki, mit, mit, mit jelent outsidernek lenni, mit jelent otthontalannak lenni, otthonosnak lenni, és egy másik fontos olvasata a könyvnek nem annyira az ön életrajziságra helyezi a hangsúlyt, hanem inkább talán erre a nemzedéki közérzeti perspektívára, és elég érdekesen illik is szerintem ez a könyved a kortárs fiatal. Magyar Irodalomnak abba a sorába, ahol ezt a, ezt a lebegést, ezt a téblábolást, ezt a egyszerre nagyon outsider és közben nagyon markáns stratégiát próbálják meg a formába önteni a szerzők. Te mit gondolsz erről az olvasatról? És meg arról, hogy az Irodalom mennyire alkalmas arra, hogy ezt így ábrázolja, ha tetszik. Igen, az előbb még ugye a fogyasztói társadalom kritikáját is mondhattam volna. Igen, ami, igen. ami lehet, hogy egy kicsit elcsépelt, és lehet, hogy a, a, ez a nemzedéki regény, vagy generációs regény szintén az. Ö, ugyanakkor meg én, én nem zárkózom el ettől az olvasattól, meg, meg nem, nem bánom, hogyha ha azt mondják, és esetleg ő hoznak rá példákat. Nyilván én is olvasom a kortársakat, és hasonlóak találkozom. Ö, igen, van, van egy ilyen... Elkezdeni a felnőtt kort, lezárni é, igen, az így kort, ö, kitolód, Igen, tehát kitolódnak a, igen. A, család, a párválasztás, a családalapítás időpontjai kitolódnak, az otthonról elköltöz és szintén. Uh, nyilván itt, itt a főszereplő fecske esetében, uh, és hát ugye itt az én életemről Igen. is beszéltünk, azért ugye ebben benne van az, hogy uh, vidéki kisvárosból Budapestre költözni, albérletben élni, tehát ez, ez pluszban megnehezíti még a, az ember dolgát, de, de egyébként is, hogy most ettől eltekintünk, akkor is a, a mai 20-as, 30-as 40-es ez jellemző, hogy, hogy hát nem, nem 20 éves az ember, amikor az első gyereke megszületik, és lehet, hogy még 50 éves Igen. korában sem. Úgyhogy ez egy ilyen Ö, és nem csak közép-kelet-európaián, globális jelenség is, úgyhogy igen, te teljesen ez a karnevári gondolni. panoráma is meghatározza, hogyan a várost mindenféle helyeivel, kocsmákkal, lokalitásokkal, lakótelepekkel, utcákkal, utcaképekkel így benépesíted, és hogy mindegyiknek van valami jelentősége, vagy valami mindegy, minden kapcsolódik a hangulathoz, hogy éppen hol vagyunk, vagy hol, hova megyünk. Igen, ezek a, a helyek, hogyha most itt mondjuk a, a kocsmákra gondolunk, ezek ugye a, a menekülésnek Igen. a sokszor a végpontjai rossz esetben, e, és, és ugye ezt, ezt is össze lehet kapcsolni azzal, hogy, hogy van egy munkahely, ahol nem szeretünk dolgozni, ugyanakkor muszáj dolgozni ahhoz, hogy, hogy lezárjuk a gyerekkorunkat és elkezdjük a felnőtt életünket, Ö, és hát ugye a fogyasztói társadalom, hogyha erről beszélünk, akkor, akkor nyilván ezt is szóba lehet hozni, hogy ez, ez meg így működik, hogy ö, sok pénzt kell keresnünk, hogy, hogy ö, fent tudjuk magunkat tartani, sok mindent kell vásárolnunk, és hogyha még olyan a olyan munkánk is, hogy nekünk is el kell adni dolgokat, akkor ö, igen, tehát a főszereplők ugye nappal eladnak, este fogyasztanak nagy nagyjából, igen, igen, so, sokuk élete vannak, igen. ebből áll, ö, és ez, ez valahol ijesztő lehet vagyunk Nyomasztó lehet az olvasó számára, Remélem nyomasztó az olvasó számára. Akkor egy kicsit talán a hallgatókat viszont megnyugtatja a következő strá, a strám szám. A Heaven Street 7-től a hullik a zápor, után, pedig folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Szarka folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majd hanem Már tettünk említést, hogy neked korábban más foglalkozásaid is voltak, vagy vannak. A szerkesztés, újságírás, de egyébként még még előtte, ha jól tudom, volt az agrárközgazdász is, amit aztán nem folytattál. Végzettségem szerint vagyok gazdasági agrármérnök, és egy másodpercet sem dolgoztam ebben a szakmában. Egyébként ez is érdekes, hogy ahogy a regényben is sok mindent, úgy, úgy nyilván az én életemben is lehet kétféleképpen magyarázni. A, az, az, hogy mondjuk... 2008-ban végeztem, és ugye akkor jött a válság, ráadásul én, én pont akkor repültem ki Amerikába a nagybátyám méghoz, és ott töltöttem három hónapot, ami az elég nagy ugrás egy, egy nyugat-magyarországi kisvárosból, és utána álláskereséssel töltöttem el sok időt, aztán még, még volt egy ösztöndíjas időszak hmm. Lengyelországban, akkor én már így blogolgattam, utinaplókat írtam, és szépen lassan átvette a a fő szerepet mondjuk egy külföldi nyerelésnél is az, hogy akkor még, még nem volt okos telefon, meg laptopom, mondjuk vége felé már volt, de hogy, hogy akkor olyan helyet keresni, ahol van internet, Igen. és ahol, ahol lehet írni, hogy gyorsan lejegyezzem az élményeimet, az, az úgy, az úgy egyszer csak fontos lett. Miközben Ugye nem ezt tanultam, és, és nem ezzel foglalkozom. Más a viszonyod viszont azóta is az irodalomhoz, meg az íráshoz, hogy egy kicsit nagyobb butat kellett hozzá talán megtenned, mint Igen. a magyar tagozatról. És most, hogy viszont Igen. benne vagy ebbe az egész dörgésbe, így most hogyan tudod zárójelbe tenni a szerkesztői kritikus identitásodat a saját könyvet kapcsán? Ugye hogyan jelent meg ezt a változását az irodalmi mezőnek, ha már agrárium? Ö... Annyira tudatos a stratégiát például, hogy hogyan beszél a könyvről, Vincs azt, amikor valaki kritikában szírja, hogy hát ez a véta, vagy mit tudom, én ilyenekre gondolok. Igen, az előbb azt nem fejeztem be, hogy, hogy ugye kétféleképpen magyarázhattam volna ezt úgy is, hogy el, elmesélhetném az életemet úgy is, hogy ez én mindig is erre vágytam, és ide akartam jutni, és ezt akartam csinálni. Úgyhogy ez, ez eleve rendelt dolog, hogy én most itt vagyok, meg úgyis, hogy a véletlenek sorozata, mert hogyha nincs válság, meg nincsenek ezek a külföldi utak, és mondjuk, sikerül egy olyan munkahelyen elhelyezkednem, ami bár nem a szívem csücske, de mondjuk úgy, úgy elviselhető, akkor lehet, hogy van nem ezt csinálnám. És most megint csak ugyanez a kettőség, ott van a, a, a, a következő kérdésedre adott válaszomban is, hogy, hogy igen, van, van egy ilyen amit próbálok így növeszteni, hogy, hogy, hogy, hogy szólaljak meg ilyen szituációkban, hogy reagáljak kritikákra, hogy, hogy tartsam meg a nem tudom ezt a, ezt a távolságot elegánsan, mm -hmm. és hogy hogy ne arról, hogy milyen nehéz vidékről, vagy akár egy másik szakmából ide jutni, és akkor, akkor itt jól, jól viselkedni, vagy nem tudom, egy jól félsülten megjelenni. Akár, akár szóban, akár írásban, meg, vagy, vagy pedig ö, elengedni ezt a dolgot, és ö, ja, szóval ez, ez is olyan, hogy próbálom tudatosan, de nem mindig megy. az egész életed a pályad, ilyen hasadások, levállások, variációknak Fo a folyamatos, folyamatos igen, igen. igen, most az utolsó beszélgetésre hasad a műsorunk, de előtte még jöjjön, az utolsó előtti dal a Csak neked kislány Falábú nő című dala. Okay. a falából nőnek, Ahogy kell a szép szóval ő Ő azt mondta, nem kellek, nem kellek neki Hogy az ilyen fiúkat ő nem szerepedi De mégis milyen az az ilyen kérdemén Ilyen kedves, vicces, ilyen félkemén De neklettem vagy olaszod van? megmondom neked falabad vagy egy piros fejő. Szarka Károly íróval, szerkesztővel a belső közlés mai adásának végéhez értünk itt a stúdióban és a készülékeken is. Beszéljünk egy kicsit a zenékről, amelyeket a műsorba hoztál. Már utaltam rá, az adás során erős háló képződött a zenék, a felolvasás és a témák közé. Először is azt kérdezném, hogy nálad a zene mennyire szól a magányról, akár az abban az értem, hogy egyedül hallgatod a zenét, és a közösségi létrét, amikor nem egyedül vagy és társaságban hallgatod. De van -e ilyen osztása a zenének? Van, talán az utóbbi, nem tudom, 5-10 évenben több zenét hallgatok egyedül, uh -huh. tehát bár ez régebben is meg volt, de valószínűleg a, a sok utazgatás miatt is ugye az ember felveszi a headsetet, vagy a fülhallgatót, és ne, akkor Nem csak amiatt, ami maga van legalább, hanem igen, más igen, miatt igen. Is. Akkor az a területen magányos tevékenységé válik, de, de például én vagyok az az ember, aki simán elmegy egy koncertre egyedül is, hogyha ha nem akad senki, vagy, vagy hogyha akadna, de tudja, hogy az a másik valaki az nem nagyon szereti ha. azt a zenét, és akkor ő, ő rosszul fogja érezni magát én meg, vagy jó, vagy rosszul azért, mert ő is rosszul érzi magát. Valószínűleg régen, régen több ilyen volt, hogy hogy mondjuk ilyen gimisek vagyunk, egyetemisták vagyunk, és akkor vagyunk így 68 akikkel így, így, így hülyéskedünk, és akkor ugyanazokat a zenéket hallgatjuk, és énekeljük részegen, uh -huh. ez, ez most már kevésbé jellemző, így közeledve a 40-hez. Igen, a Vörös boros e... kólát a Spotify-ig pár év alatt. Igen, igen, akkor mindenkinek saját csatornája van, igen. És, és igen, tehát nincs meg az az élmény, mint, mint az a időszakban, hogy volt egy zenetévé és akkor igen. annak volt egy alternatív műsor. Orra, amiben tényleg így a, a metától a, a, az ilyen, ilyen underground alternatív zenekik sok minden belefért, és akkor mindenki azt szerette megismerte. Most most meg mindenkinek minden, minden, minden ember egy kis szubkultúra. Igen. mindenkinek de, egy külön zenek csatornája van már. Igen, igen. De, de talán az a szerencsém, hogy, hogy én is viszonylag amennyire 30 fölött lehet a, a viszonylag nyitott vagyok új zenékre, uh -huh. még hogyha sokat is térek vissza a kedvencekhez, és viszonylag sok zenészt ismerek, akik viszonylag szintén nyitottak, és sok új zenét hallgatnak, és ezért így próbálok figyelni arra, hogy ne ugyanazt hallgassam amit húsz éve. És amiket most ide hoztál nekünk, ezekhez kapcsolódnak emlékek, hangulatok, Abszolút. korszakok, tehát ha megy néhány ütem, akkor rögtön fölidézett, hogy itt vagy, ott vagy, itt nem vagy, ott nem vagy? Pontosan eszembe jutnak utazások, fesztiválok, szituációk, kapcsolatok, vagy azok hiányai. Még egyszerűen a kis a menet a, annak például publikus ilyen szempontból a háttere? A szarkasztikus háttere? Nem tudom, 2008-as volt fesztivál, de ott olyan sok, sok érzés kavargott bennem, hogy, hogy ezt most nehéz lenne szétszállazni. Uh -huh. De vannak olyanok, amiket azt hiszem, jobban ismerhet a hallgatóság, és olyanok, amiket talán kevésbé. Tehát a Csak neked kislány például egy kevésbé, vagy a felső tízezes, vagy kevésbé ismert együttes a többihez képest azt hiszem. Uh -huh. itt, itt ezeknél a zenekaroknál valószínűleg az is lehetett a motiváció, hogy ezeket beválogassam. És például a felső tízezer ott konkrétan a, a Laci, az, akivel együtt szoktunk fellépni uh -huh. a zenés irodalmi esteken, és ott mindig kérem tőle ezt a tévedés áldozat a hogy ezt, ezt játssza el. Tehát itt, itt igen az, az is volt a motiváció, hogy, hogy van egy ilyen tematikus rokonság a dalszövegek meg, a, meg az én, én regényem között, a Csak neked kislánynál szintén. Úgyhogy... Ja, ezek ilyen, ilyen oda-vissza dolgok. Akkor a Menetszél lesz a mai adásunk záró darabja, és egyben metaforája. Szarkakáró író, szerkesztő, kulturális újságíró vendégünknek köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta a részletet, és beszélgethettünk életéről, zenékről is. A jövő héten Martoni-ba önöket, juhász Márió első kötetes költővel. Köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Csorbalászló és a szerkesztő Páimárk nevében is. További szép estét kívánva búcsúzom. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. bele beletartom az arcomat Nagyon fejlett országon lett visszavonat Egy még fejlettebb országban egy nő is beszáll Menet célbe az arcába úszik a sár